ال الررح <تصفيق> وننشحد بالجننتتي لل العشرة الذينه بشرهم من النبي وس الله عليه وسلم ما رحمة الله عليه صرف دو خبر ک یو زيكررکوي تهتي مله پاهدي بحې مزګورو دوم یووه بله مسأله زيكر نو اول مساله سته ملفاره ده بحث مزګرده پرون موږ او تاسو ویلو چې صحابه کرامو بالخير یادو د صحابه کرامو د توانه او د سبن بزان ساتو ننده سره یو بل خبره ده کې چې د هغه کسانو د پاره چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اغه زریفه جناتبنده ور کړای دانو مګبم شهادت کوو په اغه جنتی والید دغه اشخاصو بنده لکاشرم بشرسلو یالک فاطمه رضی الله عنها یالک حسن او حسین رضی الله عنهما شو دویمه مسلاده دا ذکر کوي چې مګ باخیدا د جواز د مسح کوو په موضو بنده په حالتته سفره او په حاله تون لحاضر نو اوس دغه ممسحدي خوفه نو خو کتاب الله کې نه در راغلی و هلته خو جو لکومه مشهور قراتتهغا متوااتر قراتته د نهسب راغلی دا نو عسب د په وجو حکوم د فصلونه داخل ده نو په خوکې خو هغه غسل دی رجللی نو ده مسحخو خو نه د راغلی نو اوس دا خو یادت دا په کتابله بندې خولیکن د روایت روایت وایتې مشهوره ده ل دی و جنا یادت په خبرې مشهوره سره اواصولو کې مګو تااسې مسله ویللی دا چې دا جایز ده او یا دو مدادداد چې په دی کې لکه څنګه چې خیررات دی نه راغلی ده نوداررنګه په دی کې قیررات دی جرم راغلی ده پا تقدیر دی جر بنده نو بیادا عطب دا اغا پا ومسحو بنده. نا عطب دا پرو اوسکم بنده مدخول پارده کلمه دی باده. ومسحو برو اوسکم نولانده دی مسحن داخل ده. نو دا غدوار قیراتا سی قیراتو نزی زکا التا حالتا ان دی رجلینو دی پارد ودی. یو حالت دی رجلینو دی پارده دا سی حالت دی عدم تخففو فوی. دویم حالته اغادر رجلینو د پار داده حالت د تخففی ان یو اغ الصوره دا موذی په خو کې نو وی دویم هغه الصوره د موذی په خو وی نو په کوم تقدیر بندې سي موزين نو التبه بیا غیا یو چې د یات افراغه لیدا اغه په وجوه کوم بندې نو لاندې د داخل دا بیا بغسل وی او کچیر ته د سیو سد سی د یات اف اغه په اعطف اغا پرو اس بند راسی نو دا مدخول پارا د بای جاری و گرزی لان له لمسحی نو داخل <سؤال> سی نو دابو بیا حالت اغا دی تخفو فراغ لیوی تی موزی پو نو بیا بده د حکم اغا دی مسحی وی هر کف نو د احل سنت وال جماعت عقید دادا د احل سنت وال جماعت عقید دادا سی دی باقید ساتی د مسحی اغا پرو خوفی نو بنده بیا که حالت دی سفر وی او که حالت د حضر وي دلیل په دی که روایت دی آلی را دی اللان هودا. تی لدن پکتانا و سولا نعالی سی بو ویلی. سی نبی کریم علیه سلات و سلام. آغا دریورزی او شپې د مسافر دی پارا گرز ولی و. او یوشپی اورزی دی د دی پارا گرز ولی و. حسن بسری رحمت الله علیه چه جلیل القدر تابعی دا غیای. جمع او یا نفراد صحابه کرامو لیدل دی يرون المسحال الخفين چې یو غیقدا غده مصحف موضوع بندلاله دیو جنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جمع په دغه مسح دي خفين په بند تر هغه وخت پورې قول نکاو چې تر ما ماته پدې کې یقیني دلائل سابت شول مثل ذو النهار له کارن ای دیورځه دغه سه هغه د لایله معلومات معلوم شلو بیا ما په دې باندې قول وک امام کرخي رحمت الله علیه ایته دا دومره فقټ عیت سره ثابت ده چې کڅوګل دین انکارو کی اخافل کفر علیه نو زه په یغه باندې د کفر نويریګه ما صداړی کافر نسی دیو جنا نو دیو جنا د یا ای ته بل جمله خلاصې خبره داسوه چې څوک عقیدت د مصحف موزو بند نه لري نو دا بل جمله د اهل سنت والجماعت نه نوې دا بل اهل البدع نه وي زکاو د انس ابن مالک رضی الله عنه په ختنه نو ورته ویلې چې د اهل سنت والجماعت صالحمره و خه اهل سنت والجماعت بمقصفه ځن اغورته ویلې چه بس درې اسان عالمي دي یو داداته دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما سره بده محبت وي او دویم داداته حضرت علی او حضرت عثمان صاحب باندې بد توانی نه کې او در داداته وتم سهل وتم سهل مثال الخوفین مسحب په موجو باندې کوي بل دغدري نشانه دی اهل سنت دي چې د شیخین سره بده مینوي او په اغه زمانو رومانو د نبی کریم علیه السلام تعالی او عثمان صاحب د دیغه متعلق به توانه نه کئ او در یم دادا و تمسهل و تمسهال للخوفین مسحب په موضوع بند کئ بیا دی بل مسله ذکر کوي د معتقداتو د اهله سنت نه نو دایي چې هغه سړی دایغه خجوري را واخستلئ اغه په او بو کې واچولئ په هغهلوخ اغ لو خاورین لوخی وو نو په یغه کې لږونندې تیزوالی پای دا سر حد شکر ته نه ووررسې دلا نو اوس دا به حراېکه حالله مسله دا دا چې دا به حالالوي سر اغ وخته پورې چې کله په کې شکر نه راغلی انکه د مستی را اوستله حد شکر ته ورسې ده نو بیا دا حرام دی او په حرم کې تلیلو هوکس رووه هو سوواونه لګ او ډیر دواړه بربرابرد په افتدا کې چې نبی کریم علیه السلام د غلو او له حکم خړیو وجدا دا اوانی الخمر په دې کې به شراب جوړیدل نو د دې او جنا د حکم پیغمبر علیه السلام خړیو د دې دا مطلب نو چې که خجوری یا ممز د راو اخستان اغه دی او بوته واچوله اغه حدیثو کرتا نه رسیدلې نو دا هم حرام د دا مطلب ندا. آغا وقت پوری گی. چه پوری نه ده بلکې اغه به تر هغه وخت پورې نه حرامي چې تر څو پورې نه رسیدلې نو فاصل په مابین د خل او د حرمت کې اغه حد شکر ده ک ه حد شکر اغلیونه بیا په حرمت کې قلیل او کثیره سواءنا او ک چیرته شکر نه و راغلی بیا مګه قایل د حرمت د دي نه دا مصایو ذکر کېږي ونشهد بالجنة مغبق ويجب ان نعظر إلى العشرة منهم لاحقانы بشهم النبي صلى الله عليه وسلم تزير ورقر individual البشاكب عن النبي كريم عليه السلام حيث قال بشهว بالتي النبي كريم عليه السلام لدي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعصمان في الجنة وعلي في الجنة وأطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن بن عو في الجنة وصعد في الجنة وصعيد بن زيدة. في الجنة وابو عبادة ابن الجراح في الجنة وكذا نشهدو دارنغا مغا قواهيكو پا جنت سره پارة دي فاتمي حسن و حسين لما وردا في الحديث سحيح زكاة سيري کراغلي دي أن فاتمتا سيدة تونساي أهل الجنة سيداب سردارة دي, سردار دي أغا خزو دي أهل جنتوي او حسن و حسين داب دوارة سرداران دي زوانانو دي أهل جنتوي وصيري صحابة وسائر صحابه لا یذکرون الا بخير ان عام صحابه کرام دا بن ذکر کیږي مگر فنی کی سره و یور جاله همه د دوی د پارب سړی امید کئ اکثره مما د زیاتهغه فضیلت یور جال غیر هما چې هغه سړی امید کئ د نورو د پارا عام مؤمنانو نا ولیکن گواہی به په جنتیا پور باندې لپاره دی او شخص ما یې نه بل نشهدو بلکې مخبدا گواہی کو چې مؤمنان دا جنتي او کافرانو جهنم یاندې ونرالمصحا نو دسی یو شخص متارک بسړينه دا نسته ونر و ونرالمصحا او مخبا کې د ساتو د مسحيال الخفينه په موضوع باندې په حالت د سفر او د حاضر کې لانه وان كان زيادتن دا گرکه زيادت په کتاب الله باندې خول لیکن په خبره مشهور سره دا وهو جائز لکه لكذار وصول مساله وسوئلان علی ابن عبی طالب سوال سوئیو دی حضرت علی صاحبنا دی مسحی دی خفین و مطالق فقالا ندوی لیو رسول الله عليه السلام نبی کریم عليه السلام و سلام گرزوالی و سلاستا ایامن و علیہ دری شپیدری و رضی دی مسافر دی فارا یوشقی و رضی مقیم دی فارا وراو ابو بکران رسول الله علیه السلام ابو بکر سبب نقل کڑی دین دی کریم علیہ السلام نے انهہ کہا سی غویل دی رخصہ للمسافر اغا اجازت اور کڑی دار مسافر دی فار درش پہ اور درو ردی دی مخ دی فار یوش پہ اور رزا تکلا او, أو, أو دسو کی فل بسخو فہ نو موذفو کی ام سہ علیہما چمس حط دی دروازہ بندو کی حسن بصری سے ویل دی درکتو 70 نفر من صحابہ ما پیدا کڑی او یا صحابہ کرام يرون المسال الخفین چې آخیده دی مسحه دی موزول رلا و لحاظا لده و جنا قالا بو حنیفه سکلا رواد دی حدیث دیرو قالا بو حنیفه امام سیوی دی ما قلتو بالمسحه ما قول د کڑای په مسحه بنده پم مسجد موزو باندې حتا جانې تر دې پوره چې ما ترا غلې پدې کې مثله زه ان هاره پشان درنه ایدې او رځه امامي کرخي رحمت الله عليه ولي دي اخاف الكفر علی منا زه وېره ګم د کفر نه په غچا باندې لایره المسحه هغه عقیدت مسجد موزو نه لري لې ان الاسار الې زه کا هغه اسار جات فيه چې هغه پدې کې راغلي دي په د تواتر کې دي او بل جمله کلام دا سلام الله عليه المسحه چې سو لري د مسجد په موزو باندې فوهه من اهل ال اتينوا <تصفيق> لا ذا بلك حتا سویلانه ابن مالک نتردی فورې تسوال سویلانه ابن مالک رضی الله عنه ل اهل سنت او جماعتنا فقال ندوي له انت حب شيخينه چې تمینه کوي له اغه ابو بکر او عمر سره او تجرحنه کوي په ختنې نو په غوځو مانو د نبی کریم باندې وتم سه حال الخفينه او بلدا چې تم صحه موضوع باندې کوي ولا نحرمو مګ نه حرامو نبی زو تمر اغه غرزول سوي خجوري او هوا اغه ويل کیږي نبی داتا ا ين بزت امرن چ سړاي خجوري يا مميز واچوي فيلم اي پو بو کې علا نو وي گدوي في انا من الخزف د خودړي ليو لو کې نا فايحدث فيه نو फायदा سي فيغه کې لزيغونه اغه تیزوالي كما في القفاء لك ادب سف شراب کې ک انه نه ان ذالک گو کې لدينه منار غلي وا په ابتدادي اسلام کې لما كانت الجرار لدې وجنا و اغا مطونا اواني الخمر مطونا خورین مطونا اغا لوکیل لپاره د شرابو شمنو شیخانو بیا حکم من شو نو عدم تحریم له قواعد د اهل سنت والجماعت نه خلاف ال روافض او هاذا بخلاف ما ذا بخلاف د اغه صورت نه زیشتد چې کله په دی کې سخت والی پیدا سی وساره مسکرنه او دا سکر پیدا کوونکې او ګرځي ف ان القول بحرمه قلیله نو بیا قول کول په حرام والی د لګو د ډیر بندي مما ذهبا د اغه قبيله نه د دې ته ځهاب د ډیر اهل سنت ولا يبلغ ولي عند درجه الانبيان.